aquesta edició de Calaix de Sastre us oferim la presentació del llibre El Angulo Muerto, del projecte Ni cautivos ni desarmades. Una proposta d'investigació, recuperació i divulgació de la memòria històrica llibertària centrada en l'anarquisme d'acció. Doncs... El Showins ve presentar el seu llibre. El Angulo Muerto, molt bé. I merci i, com que estàs en família. El primer eh, és això, agrair a la gent de, de l'Age de Libertari per la, per la invitació. Bueno, jo, la, la veritat és que això de passar per Verga sempre m'encanta. No? Eh, Després agrair-vos a, a tots vosaltres i a totes vosaltres. Mm. Eh, que heu tingut les, les, les ganes no, de, de, pues de gastar una mica del vostre temps, que això està mm, bastant car, pues a, no sé, pues compartir pues unes quantes històries no, dels nostres avis, de les nostres àvies i, de, i una miqueta de, de història que a mi em sembla que és, que és popular. Si és que de primeres eh, em presento, amb la majoria ja em coneixeu. Soc el Chowey, porto una mena de projecte de, de recuperació de, de la memòria bàsicament centrada en l'anarquisme, una mica l'anarquisme d'acció, sobretot a la gent que va estar involucrada tant a la, a la guerrilla antifranquista com a la resistència a França o a les xarxes d'evació. El projecte es diu Ni cautivos ni desarmades, vaig començar com ni cautivos ni desarmados, però tot això perquè mmm, els homes sempre només mirem els homes i de tant en tant pues, algú ens en recorda que hi ha més gent al món, i llavors vaig dir, hòstia, és veritat, les, eh, encara que, no, que que només ens mirem a nosaltres, tenim no? pues, eh, que anar millorant i, i, i, i caminant en camí juntes. No? Llavors ara, ara és ni cautivos ni desarmades i tracto de ficar unes quantes històries sempre sobre la participació femenina a les, a les nostres coses, no? encara que als homes ens costi. Bueno, és un projecte que va néixer ja no sé quants, quants anys fa. La veritat és que l'altre dia em vaig, trobar, vaig, vaig començar fent unes, unes tires petites al diari Diagonal, de Madrid, i l'altre dia em vaig trobar dos dels vells i, i són del 2010 que vaig dir, hòstia! Ja... Bueno, la veritat és que va passar el temps, no? I després, no sé, el 2013 o així va sortir, va sortir la web del Diagonal i em van dir si volia portar un blog allà i si vaig dir que sí. Vaig començar com una mala bèstia publicant no sé quantes coses al mes i ja quan vaig veure que se m'acabaven les històries vaig dir eh, freno una miqueta, vés a poc a poc. Eh, <ríe> després vaig ser, vaig saltar al salto no?, quan vam fer el canvi. I bueno el projecte són més o menys té com, com dues branques. Una és la, la, la recerca d'informació de, de, no?, de, de diverses maneres. Eh, pues fer entrevistes que cada vegada es poden fer menys perquè per mala sort pues tot aquella gent que que tenia, que havia participat o havia vist aquelles històries, pues, clar, ja s'han fet no, no és que s'hagin fet grans, és que ja la majoria s'han mort, no? De fet ara de de, de maquis anarcs catalans, em sembla que que queda Joan Busquets, però és que si busques maquis anarcs a la resta de l'Estat, no sé si, si queda algun de viu, no? Llavors, es van, tancar, es van tancar en algunes portes, no? com, com la de la, pues això les, les, les entrevistes orals, però per sort pues, també s'han anat obrint els, els arxius, pues, eh, volguis o no, han passat ja uns no sé anys, sembla que fa una mica menys de, de picó parlar d'aquestes coses. Després també està guai que moltes, moltes famílies han, no sé si han descobert o, o, o s'han interessat en, en les històries de la seva gent gran, no? i van sortint coses. Després també ara, pues, pues, sé, una eina que moltes vegades ens enganxa brutalment, però moltes vegades ens ajuda, és a l'internet. Hi, hi ha moltíssima informació, que si tens la, una mica de la paciència de, de no buscar pues, les, les primeres coses que trobes, no?, que són totes retalla i enganxa i, i així, però si, si gastes temps hi ha molta cosa. No? Pues, llavors això, vaig buscant. Entrevistes ja cada vegada menys, però bueno, sí que faig entrevistes amb, els, amb, amb, la, amb la gent de les famílies. això, internet, llibres, que jo va ser que, que vaig passar, no? a començar amb els llibres del del Tellez. que també això va ser una cosa una mica curiosa perquè parlava d'un tal Ramon Vila, i dic, "Sí, Ramon Vila, el, el meu avi treballava a les mines de Figols." Mai m'havien dit res. Eh, la meva família, primera la de guardiola, després va an baixar verga, Massanera d'aquí. Mai em van dir res. I després la meva mare no sé quan, no sé quan va ser. Un dia ja va dir, sí, pues que, pues la família va marxar al Castellot perquè ja saps que el Gil era de dretes. El Gil era, era el germà de la meva àvia. I a vegades pues, passaven per allà eh, gent a les nits demanant coses. No? Hòstia, bueno, doncs no, no està malament que m'ho diguis ara, no sé quants anys han passat des de que he començat i bueno, pues, eh, quan puc pues, eh, faig viatges a veure els meus amics o amigues i pues, mira, si viuen a prop d'un arxiu pues, aprofito i, i vaig a visitar-lo, o coses d'aquestes. Per un costat, recopilar informació, que possiblement sigui el que a més m'agradi, no? i per un altre costat, fer d'altaveu per tota aquesta informació que trobo, difundir-la una miqueta a la gent. No? I per això, és pues, clar, la, bueno, la, la, la, la meva eina més important potser és el blog, segurament no, és porto potser des del 13 o el 14 amb el blog, llavors ja hi, hi ha molta gent que em coneix. Però això és una cosa que després eh, parlaré de, de, de, de per què he signat o no he signat el llibre no? i com ho he fet. Després el blog és, és, és una eina eh, molt interessant, però després... Eh, Faig xerrades, bé, bueno, ara, ara faig les presentacions del llibre perquè ha sortit el llibre, però abans feia xerrades, després d'això de, que aquí ja, ja vaig fer una, no? els arquestes a la guerrilla, he fet de falsificadors, i després eh, m'encanta col·laborar en projectes eh, de ràdios lliures, he estat aquí a Ròi Pincenia, eh, després també amb la Linterna Diógenes o Barrio Ganino, bueno, doncs, eh, gent que a mi em sembla molt interessant i que, i que també fan projectes que, que em sembla que són com el meu però, però d'una altra manera. No? I bueno, pues, pues això, difusió de totes les maneres que puc. No? I, I la història és que a mi sempre m'havia fet una mica de por. Lo de... A mi m'agradaven els escrits curts. Això, pues, un blog vas fent les teves entradetes, qui vols se les llegeix, se les llegeix i qui no vol, doncs pues, ja està. I vaig trobar de repent una història que vaig dir, hòstia... Eh...". Aviam, pues això, aviam si em una mica les pors i, i faig un llibre, no? I després aviam com surt. I mira, al final va sortir el llibre i, bueno, i és ara... Bueno, ara fet, la veritat és que porto fent un pilot de presentacions amb un pilot de postos. M'he anat fins a l'escanària, sí, tot. Sí, sí, que em va invitar un col·lega meu. Diu, mira, ja, jo els hi pago aquí els bitllets d'avió a, a un pilot de grups de, de punk i de hardcore. I tu, com si fossis un grup, tu també. Mira, divinament. I, bueno, això una mica per parlar del de que és el, el projecte, no? Van i ni desarmades. Después, des, de, des de la primera vegada que se'n va passar pel cap que potser faria un llibre, jo per algunes coses sóc així com més seriós i per altres sóc molt tonto. I llavors a mi m'agradava això de, de no, sé, no sé qui era l'escriptor aquell que va anar a un la tele i va dir, jo he venit aquí a hablar de mi llibre, i vaig dir, hòstia, jo començaré totes les presentacions així, estarà <laughs> La història és que, bueno, doncs, això tu comences, no? comences amb el llibre, ja us he dit eh, jo vaig començar amb tota, amb tota aquesta història pels llibres de Tez no? que parlaven per del meu poble, parlaven de gent que potser era propera, però que no m'havien parlat. Així és que ja només la, la idea o la, o la llavor eh, la van posar a Tez i, i Pons Prades. No? Després Després eh, he llegit un pilot de coses. He llegit un pilot de coses que eh, pues, aporten pues, un, un tros de, de, de el que hi ha aquí. No? després les entrevistes amb, amb la gent, amb el que ha costat trobar gent pues, que sapiguessin alguna cosa de fet o, o que s'haguessin trobat en vida i haguessin fet coses junts o juntes. No? Però després sembla que va sortint la història i sembla que, que, que vas avançant i així. Però bé, bueno, tu tens el teu cap i el teu cap està guai, no? dius, hòstia, doncs mira, és el primer llibre que faig i m'està sortint guai. i, i el miro i, i sembla que és una cosa d'aventures i no sé allò i no sé quant comences a passar-li a col·legues perquè diguin, bueno, aviam què et sembla, bé, aviam què et sembla la història, aviam que et sembla com està escrit, no, senyores i guants, i et comences a donar de que has fet moltes coses però que és la primera vegada que escrivessis una cosa així, no, i llavors, bueno, les correccions han sigut guais, perquè a mi em deien, tu ara llegeix una mica el que has posat aquí, i jo ho llegia com ho tenia el cap, no com estava al paper, bla, bla bla bla bla bla, guai no, i bueno, pensant que t'ha saltat tota la puntuació o la poca puntuació que has posat i tot això, bueno, comences a adonar-te d'això, doncs, que no ho ets professional, ni molt menys, i, i de que, de que allò era un infern. Saps? Hi havia coses que només en tenia jo, perquè clar, quan porto un pilot de temps doncs, llegint coses d'aquestes, això ho entenia, però la resta de la gent deia ni sabem qui és aquesta gent de la que parles i ni sabem massa bé el que està passant i no sé què, però després tenia algunes comes, però no tenia punts, no tenia puntos i comes, doncs. bueno, <ríe> unes frases llarguíssimes, bueno, era... bueno, va estar guai. Un pilot d'amics i d'amigues meves van començar a pulir tot això no? i a fer que, que sigués una cosa que no només pogués llegir jo, sinó, sinó l'altra gent del món. No? Però arribes a aquest punt i després està la maquetació, l'edició, eh? i després doncs la gent que s'ho llegeix, perquè jo puc escriure aquí una cosa així, un pilot de coses interessantes, que si només la mala la llegeixo jo, no, no, no passa res. La, la, la intenció no, no és aquesta, no? Llavors, a poc a poc em vaig anar de que la veritat era jo he vingut a parlar d'un projecte comunal, que potser després jo el signaré, però jo sóc només una part. Llavors no he vingut aquí a parlar del meu llibre. Al final he vingut a parlar d'una història que hem fet, amb, per almenys a mi em sembla, entre un pilot de gent i que a més m'agrada molt més que venia a parlar del meu llibre. No? I llavors va ser, va ser un canvi que, que va ser, doncs, segons pensava la, la criatura, doncs, Eh, vaig dir, doncs pues, bueno, pues em perdo aquesta introducció però guanyo un pilot de coses, no? I la veritat és que supercontent amb el, amb el canvi. Bé, bueno, més cosetes, no? Abans de, de parlar del que és el llibre en si, de, una mica de, de la història i de la creació. Això em va costar, bé, bueno, clar, aquest home es va morir a 83, no? L'any passat li vam posar una placa del, del 40 aniversari de la mort i de la majoria de les coses que parlo, doncs pues, fa més anys encara. Llavors, a vegades trobes i a vegades no, no. Per sort, Eduard Pons Prades sí que va escriure sobre ell. Bàsicament va ser la única persona que va escriure sobre ell, però bueno, va escriure unes quantes coses. Però després vaig començar a buscar gent, i bueno, això és una cosa que sempre em passa amb el blog i amb tot el projecte, no? la sensació d'arribar tard, que quan m'arriba a mi la història, la gent amb la qual podia parlar o s'ha mort, o, bueno, aquesta sensació d'arribar tard. No? I després jo visc a La Rioja, no és terra de matis, també és una miqueta més difícil, no? però potser també em dóna la tranquil·litat a per eh, això Ara porto 20 no sé quants anys amb aquest tema, doncs potser per no deixar-ho, no? perquè sigui el meu hobby. Bueno, jo vaig estar buscant la família, clar. com els atracadors que estaven amb ell, ja sé que no els trobaré. Bueno, aviam si la família em pot dir alguna no? Vaig començar a buscar família, sabia que tenia un germà que s'havia mort, sabia que la seva dona i la seva filla no sabia si la filla s'havia mort, la dona sí. No la trobava i després sabia que tenia dues netes, però ja em van dir molt ràpid que eh, aquestes noies no volien saber res del, de l'avi. Així és que t'hauràs un viatge a França i perquè et constant no preguntis perquè no, per no el treuràs res. I, vale. Jo anava buscant, per sol vaig trobar a Antonina Rodrigo, Antonina Rodrigo era la, la dona d'Eduard Consprades, de, de l'escriptor, ella també és escriptora prolífica i després és una dona molt trampada i ella em va explicar un pilot de coses, però bueno, no, no, no em sortien coses de la família. No? I la història pues, pues, com funciona moltes vegades. No? El llibre va sortir, i no sé quants mesos després de, de sortir el llibre, una de les presentacions que vaig fer la vaig fer a Madrid, a la, a la Fundació Anselmo Lorenzo, i la gent de l'Anselmo Lorenzo van penjar a YouTube. Total, que com una setmana després, m'arriba un, un correu de l'editorial i em diuen ens ha escrit una dona que sembla que és de la família de, de l'Oet i es vol posar en contacte amb tu. Dic, hòstia, tot el que m'escriu, una dona que viu a, a Alicante, em diu: doncs pues mira, sóc la filla de la, de la neboda de Manuel Oet i no sé què, no sé quants, i estic flipant i la meva família està flipant i no sé què, no sé quants, i, però estem encantats i encantades. Hòstia. I, i clar, i li dic, tu d'on has sortit? Dic, jo la família que sé de l'Oet estava a França. I ja han començat a dir, doncs, doncs mira, és que l'Uet, el Josep, i era el seu germà i el pare, van marxar a Barcelona i allà el, el, el seu pare es va tornar a casar i van tindre una, una filla, una germanastra, no?, que és Irene. I nosaltres venim totes aquí. Clar, jo primera notícia. Dic, m bueno, la, la família em va trobar a mi, em va trobar la família, no? I després va estar guai perquè jo just anava a Barcelona, perquè era el 50 aniversari de, de l'execució del Puig Antic, llavors jo passaria uns dies a Barcelona i a més tenia una presentació a l'Ateneu Libertari de Gràcia. I els vaig dir, bueno, jo vaig a Barcelona aquests dies i si, si, si teniu ganes eh, fem una trobada. Em van invitar a dinar, es van venir a la presentació del llibre, jo a més veia a una de les nebodes allà vinc d'apuntar. I la veritat és que està guai, també el dinar, jo els hi vaig dir, no? dic, bueno, jo, jo estic encantat de, de, que, de que ens hem trobat, lo primer, i després de que sembla que ens hem trobat amb, amb, amb bones intencions tothom i, i, i amb ganes, però, però clar, això és un llibre d'un tio que atracava bancs, que... Bueno, que elimina algunes persones, eh, potser per la família no és un llibre fàcil. No? Però bé, bueno, que sapigueu, que jo, jo ho he fet amb la, bueno, amb la intenció de que aquesta història em va semblar una història al·lucinant i, i que es tenia que fer. No? I ells, bueno, ells i elles, de primeres estan encantats i bueno, m'han donat un pilot de fotos i després m'han donat el que jo no vaig trobar, que era les coses de la família. No? Jo havia, i ells i elles desconeixien la de clandestinitat i jo desconeixia el que era la, la seva vida bàsicament normal. No? Llavors bueno, ens anem posant a poc a poc al dia, no? això per un costat. Després això, la... bueno, això és una part de la, de la creació del llibre, no? però aquest llibre d'això, aquesta... tot va sortir, però jo tinc un enciclopeia, no sé si la teniu per aquí, l'enciclopèdia aquesta de l'anarquisme que va treure l'Iñiguez, Bueno, que és un totxaco immens amb un pilot de noms lla jo ja vaig fent les meves marquetes. Aquests van estar la guerrilla, que ets van estar a la resistència. Aquests, la Aquests eran, aquestes eren milicianes, fogistes, eh, falsificadores. Jo vaig fer bueno, els meus dibuixets, les meves marques ¿no? I, i els hi vaig posar a la gent. I total que un dia no sé què estava buscant i vaig passar per hoet itia hi tenia pues, de les meves marques un pilot, quasi totes. Hòstia, aquest tio està ficat en tot. I després aquest tio és, és bàsicament un desconegut, que a mi és una de les coses que més m'agrada per al per projecte. Perquè, a fin de comptes, encara que no segueixis, que no tinguis massa idea de, del maquis o d'així, sempre ens ha arribat una mica per a algun costat, no, doncs pues el Kiko Sabaté o el Ramon Vila, hi ha alguns noms, no? Doncs pues que la memòria no ha, no ha pogut oblidar, no? Però la majoria dels altres sí. I jo sempre m'agrada molt més poder rescatar una miqueta pues, això alguns noms o algunes coses d'aquest pilot de gent desconeguda que hi ha, no? I, i Uet era un dels, dels desconeguts. I llavors, pues, això, ha anat i van. Bueno, vaig veure, vaig dir, si, si trobo poques coses, eh, faré unes entrades per blog I si trobo més coses, pues, això pues, tractarem de fer un pacte amb la por i fer un texte més, més llarg. I aviam el que surt. No? I bueno, van anar sortint coses, vaig anar que gent que m'enviava cap aquí, cap allà. Després el que ha estat guai és que tota la meva quadrilla, cosa que trobaven, el dia següent la tenia o al blog o al telèfon o el que sigui. No? Per això us diria que ha sigut una cosa comunal. Amb col·legues he fet, però jo ni, ni, ni tinc Internet de condolí ni tinc cotxe, eh, França, és un col·lega alemany. Jo vull de vuelta. fem unes quantes etapes en comú. Sí, sí, esclar, doncs pues vinga, a França, a Perpinyà, a Toulouse, a... Bueno, doncs pues anar, anar buscant fils no, d'aquesta història i, i tractar d'anar lligant-ho eh, tot. Després, això, mm, per sort, Pons Prada sí que havia escrit. I hi havia unes quantes coses. I després, no sé on va ser, ah sí, vam anar al costat de Perpinyà a parlar amb un dels guerrilleros, amb Enric Melit, que també havia sigut passador i així, i no sé com em va dir, pues Antonina Rodrigo la que va ser la de Pons Prades va estar cuidant l'Uet quan, quan Uet era gran perquè vivien els tres junts a Perpinyà. Vivien Pons Prades, l'Antonina i l'Uet. I li dic, com estàs dient? Dic, si ja sé que l'Antonina està, està a Barcelona. Doncs pues, eh, pues busca per aquí perquè, perquè aquesta dona té que saber moltes coses. Pons Prades havia escrit sobre la seva part eh, clandestina però l'Antonina havia viscut amb ella. Així és que vinga, som-hi. a... Bé, bueno, clar, m'ho miro, jo en aquella, en aquella època baixava, baixava molt a, a Granada, i l'Antonina era granadina, encara que vivia a Barcelona, i bueno, veig una, una xerrada d'ella presentant un llibre dic que d'allà no me'n vaig. Clar, la història és que no, no, no són com aquestes eh, presentacions nostres. Aquella presentació era un puesto gegant, hi havia que 200 persones o 250, i quan es va acabar la xerrada tothom volia o que li firmés el llibre, o xarrar amb ella, o no sé què, una cua de l'hòstia. I vaig dir, bueno, jo em quedo al final perquè ja veiem si li trec 5 minuts i podem parlar d'alguna cosa. Clar, perquè quan vaig arribar jo, ella estava fins aquí, de la gent, no? I vaig dir, bueno, vull parlar d'això, no sé què, no sé fas... i bueno, jo em sembla que li va interessar pel tema que era, però deia, bueno, mira, això, vam xerrar 3 minuts i va, i, i va marxar. I això va passar una segona vegada i va passar una tercera vegada. I la tercera vegada ja, que ja em sembla que em coneixia, em va dir, mira... Jo des de fa molts anys, els dissabtes, vaig a una antigua vaqueria que hi havia al Raval, que ara és cafeteria, perquè anava sempre amb l'Eduard allà a prendre-nos el, el cafalet, no? I després d'allà me'n vaig a comprar pel Raval. Així és que si vols venir a comprar amb mi, dic tinc els dissabtes per tu. I que eh! Així és que les vegades que anava a Barcelona, la trucava Antonina, passaràs pel Raval? Sí, doncs ens veiem allà. I així es van anar sortint entrevistes i bueno, van anar sortint una amistat, no? I van anar sortint també coses... I deia, no sé si això m'ho he de dir. No? Perquè, clar, ella a vegades m'ho deia, no, això no posis al llibre, eh? <ríe> això jo t'ho he explicat, però <ríe> això no posis al llibre. <ríe> I bé, bueno, la veritat és que va sortir va sortir una, una bona amistat, no? I bé, bueno, doncs pues això, és agrair-li agrair molt a ella, perquè al final ha sigut la font rural més, més, eh, més totxa, no? Que després ella a vegades m'anava explicant també, Lucio, Lucio, sí, Lucio es coneixia muet i tal i qual, merda. Lucio se murió el año pasado. Y bueno, pues esta sensación ¿no? de llegar tard Y ahora ya sí, paso una mica al, al tocho. Bueno, no es que sea demasiado grueso, pero ya, aviso. La letra es ínfima. ¿Vale? Sí, sí. Es, el primer comentario que me hace a todos es Esto el año que viene ya no lo veo, ¿eh? O, o directamente, eso yo no... No veo nada. Así es que hablaremos un poco de, de la refacto en cuestión. Eso, se ¿es llama el ángulo muerto, Eh, bàsicament perquè Uet, com us he dit, pues sortia en totes aquelles coses que a mi m'interessaven de l'Enciclopèdia, no? però el seu nom no sortia mai, o la seva foto no sortia mai, i tenies que arrascar molt per trobar-lo. No? Llavors era una persona que des, de, des, després ha sortit, de, amb totes aquestes coses que jo tenia marcades, és veritat que va estar, però tenies que arrascar, no? era una persona que no li agradava la, eh, sortir en primera plana i estava sempre a, a l'angle mort del, del costat, col·laborant o fent, però sense sortir clar, amb tot el que això porta a l'hora d'investigar, no? perquè per, per és més difícil. Aquí el, el títol. I després la clandestinitat llibertària a França, perquè després de la Guerra Civil, pues, com, com molta gent, no? eh, va tindre que migrar, i allà van seguir fent un piló de coses, que aquesta, sí que moltes d'aquestes coses no, no, no s'han parlat tant, no? perquè la CNT sí que volia, potser, a França estar amb una mica més de tranquil·litat i que tota aquesta gent il·legal pues, estigués més tranquil·la, però els il·legals... Tenen aquesta cosa que moltes vegades no saben fet les coses legalment, o no volen, que també en sembla molt bé. Començarem diem que Uet va néixer a València, un poblet que es deia Iora, el, no sé si és el 7 o el 8. Era un poblet de, bueno, que es basava amb l'agricultura i des de molt jovenet, jo em sembla que tenia 12 o 14 anys, va emigrar amb el pare i amb el germà Josep a Barcelona. Després em vaig enterar que havien emigrat possiblement perquè la mare es va morir i van marxar d'allà. No? I van anar al, al poble Nou. Poblenou no, anar... era un barri anarco, era un barri molt industrial i era un barri molt actiu. Allà va fer bueno, una de les coses que, que jo tenia ganes de sapiguer, perquè, clar, el que us he dit de l'internet, no? un, un, una persona penja una cosa i molta gent el que fem és copiar i postejar després. No? Llavors hi havia molta gent que deia que era, com de, que era de bona família i bueno, jo pels treballs i les coses que trobo no, no sé si acaba de ser una bona família, no? Ja li vaig preguntar a la família i la, això, pues la, la neta, la Irene, em va dir érem pobres com les rates, Dic, vale". <ríe> no em diguis més. Llavors es va ficar en una custeria, no sé si tenia pues, això, els 16 anys o el que sigui i bueno, aquests primers anys són tranquils Després, com, com a molta gent, tant anarquista com no anarquista, eh, però que bàsicament era antibalicista, doncs li van començar a tocar guerres. No? I ell li va tocar l'Emili al Marroc, que estava en guerra amb, amb l'estat eh, espanyol. A no? Llavors, primera guerra. Ell era mecànic de, de vol a l'aviació i va estar al nord i per sort li va tocar al, al final de la, de la guerra del Marroc. La història és que després torna a Barcelona i no sé quan aconsegueix un taxi i és fa taxista la nit al Raval. Amb tot el que això porta, no? per un costat coneixement de carrers, i per l'altre costat, eh, pues imagineus, no? a finals dels anys 20 i començaments dels 30, el Raval eh mm -hmm. havia una quantitat de persones pues interessant, no? Pues això, coneixament de, de, de, de l'entorn molt interessant, no? el treballar, al treballar de nit. Després, clar, seguí vivint al poble nou, es posa en contacte amb, amb S'afilia a CNT i es posa en contacte amb la gent una mica doncs això més, més clandestina. No? Contem que, que, seria, doncs que eh, Jover, Escaso i aquesta gent també també vivia al poble Nou. Llavors van, van començant a sortir coses. No? Després ja eh, eh, diran que és un dels taxistes de, que actua amb els rups il·legals de la CNT. Sí. Perquè després us explicaré una mica com anava això dels, dels taxis. I tot això. Es fica una mica ja al moviment il·legalista. La història és que, clar... La cosa ha canviat molt des d'aquells anys. No? Eh, ara tenim vagues, que doncs, si tenim una vaga general, que ja ni siquera en tenim, no? eh, l'última no sé si és del 12 o així, i això, un dia, 8 hores, i, I pa! Manol bueno, estava com taxista, estava al Sindicat del Transport, i bueno, els anys 30 no van ser els anys del plom de, dels anys 20 tan brutals, no? però sí que ja va, va haver-hi una conflictivitat social i laboral a, a Catalunya, i sobretot a Barcelona, bastant heavy. No? Bueno, el 33 hi ha un conflicte a, a tot el gremi dels transports, que comença els tramvies que va ser bastant fort. No? Volien despedir eh, no sé quanta gent i la FT es va posar heavy. Això comença el 33. començan les, les vaguegues, eh, així és una mica salvatges, piquetes i la patronal. Pues, no com la Dara, encara més heavy, no? doncs amb molta gent d'extrema dreta, molta gent que no, no, no li feia res de vergonya contractar pistolers o gent d'extrema dreta per eh, aconseguir les, les, les seves coses. No? Comencen a protegir una mica els tramvies, eh, la història és que va escalant la, la vaga, no? es comencen a saltar tramvies, es militaritzen els tramvies posant-li o, o policia o militars dins llavors ja els grups d'acció directament comencen a saltar els tramvies en grup, armats, eh, desarmar la policia o el que sigui, fer fora el, el conductor i prendre foc al tramvia i via avall, contra el que toqui. La vaga aquesta al final, entre pujades i baixades de tensió, durarà fins al 36, com ara, no?, 8 o 4. <ríe> bueno, i, i, I acaba, clar, aclava el, el juliol del 36. No. Sí. Sí. Llavors també, doncs, bueno, ja sabeu, canvia una mica la, la cosa no? políticament parlant i, i, clar, tota la gent que havia estat eh, fent esquirolatge o així eh, agafa la CNT que tenia molt poder en aquells dies a Barcelona i se'ls pelen. La història és que, clar, tres anys després torna a canviar la cosa, no? Arriba el franquisme, tota la gent que s'havia distinguit de, de, dintre del sindicalisme o així els agafen, els empresonen i els afusellen, no? Bé, vagues d'una altra manera. Cosetes que van anar sortint d'aquestes eh, que a mi em semblaven molt interessants, però que després tens que, tens que trobar alguna cosa que diguis ho fico al llibre o no ho el llibre perquè no, perquè no ho sé si és veritat. No? Que això també és una cosa curiosa, no? perquè a mi m'ha passat, que era una cosa que mai m'ho pensava, no? que en un arxiu, que per mi és un lloc pues, molt tranquil, mmm, pot estar mig avorrit o així, pues, he tingut pujades d'adrenalina. Això hauria de ser una o tindria que ser un concert o algun lloc, no sé què, no? Però això de que no sé què, o sigui, no sé quanta estona mirant i no trobes res, no trobes res. I, i, i de cop t'arriba una cosa que no t'esperaves per res, no? Dic, uh, crido, me cago un déu molt alt. No, Vinga, seguirem aquí apuntant. Bueno, doncs un dia un arxiu de Barcelona em va, ser, em va sortir, per segon uns papers del, del Pons Prades que l'Uet havia, havia participat a l'execució dels germans Badia, no? Els germans Badia, bueno, nacionalistes catalans, per nacionalistes dels d'aquella de, època, serien de Junts, d'ara. Vale? Bueno, bàsicament, la CNT i la FAI els perseguia perquè havien, havien sigut superbèsties amb la repressió sindical. No només manava la policia al, al Badia, sinó que s'havia distinguit amb desmuntar vagues de la CNT i amb, bueno, amb atacar el moviment obrer. Llavors, els van pelar per nacionalistes? No. Els van matar per fills de puta, bàsicament. Y después eso eh, va surtídic bueno ahora contrabuyó si, si va ser si va a ser el conductor o no, no porque el bueno yo lo que vais troba va ser por testimonio de mhp que coincideix casualmente a manuel huezpiera taxista de la cnt y que va a ser al conductor deaquesta sal no Hòstia. Elent el mai, mai no sortien coses d'elles, no? només amb el, el ponts Pravedes perquè eren amics seus. No? però després deia que era el que havia sigut gent del, del sindicat de la fusta. i les notícies normals i que estan bastant com ja contrastades és que era gent del metall, era el grup de Justo Bueno, eh, el, el Ruano i així. No? Però sí que sortia, sí que hi havia dubtes eh, moltes vegades en què havia sigut el conductor. Llavoreses jo no dic que sigui una cosa segura, sinó que és possible que hoet estigués aquí o no, i, i llavors s'explica doncs, més o menys com, com va passar. No? Que després també, quan vaig estar amb el, el Melich, eh, a França, eh, hi havia una altra cosa que m'havia sortit, que era que Uet havia sigut eh, conductor a temporades del grup Grupo Nosotros. Grupo Nosotros és la, la continuació dels Solidarios, de Durruti i de tota aquesta gent, no? Però el mateix. Jo em vaig llegir tot el que vaig poder no sortia per a ningú lloc. Bueno, pues, aviam. I quan anava preguntant a gent, doncs jo els hi preguntava, però ningú, ningú em deia res. Entonces yo tengo un cuestionario, mientras estaba haciendo el libro, un cuestionario así trotxo, y estaba haciendo las preguntas con muchas de las cosas, no me sabían decir lo no, no, que pasaba, pero otras sí. Y con el melillo le dije, no sé si te son a ti, o... he, he leído que, que Uet a veces era, era el conductor del, del grupo Nosotros. Y me dijo, ¿tú sabes quién era el Cazorla? Y le digo, ¿el Cazorla, un, un de los guerrilleros que emigró a Venezuela y que, y que le dijeron en to mix digo sí, sí, aquest. Jo, pues aquest era amic meu i jo he parlat més d'una vegada d'això i ell sí que m'havia dit que el l'Uet eh, havia conduït pel grup de nosaltres. Jo dic, hòstia, bueno, ja tinc una funcional, tinc una font escrita, tampoc és segur, però sí que ho posaré, no? Ja, ja, no, ja no és una cosa d'aquestes que m'oblidaré. I, bueno, I anaven sortint coses, no? I anaven fent pues, la història més interessant, no? Com hem acabat amb la vaga, arribem a la, a la Guerra Civil, el que sortia també a les, a les biografies oficials és que era... havia estat els nanos d'Aeroles. Els nanos d'Aeroles eren més o menys com una mena de... No eren les patrulles de control, però era la gent que anava bus buscant a la quinta columna, doncs els, els faixistes que estaven amagats i fent, i fent coses a Barcelona. No? Eh, jo no havia trobat res. I el que sí que havia trobat és que, que suposadament al setembre o, al, o a l'octubre del 36 estava al, al front d'Aragó fent transports per la columna d'Urrutí doncs pues, anirem van de coses d'aquí. El primer que em va arribar va ser que va actuar a Barcelona durant la lliberació de la ciutat, que de fet havia estat al, al carrer Pujades amb, amb tota la gent aquesta important quan estaven esperant no, que comencesin a sonar les, les sirenes, i que una vegada lliberada a Barcelona, ell com valencià, lo que, va va que va fer va ser marxar a València. València es va quedar una mica... Les milícies no tenien l'armament i la força suficient per a, a, a, a assaltar els quartells, i els militars no les tenien totes amb ells de sortir dels quartells. No? Llavors estava, hi havia un Si és que el 20 i de juliol, tant de Barcelona com de Madrid, s'envien trens amb, amb milicians i milicianes i sobretot amb armament cap a València. I ja després d'això bueno, se salten uns quartells, els altres es rendeixen i València queda també de, del bando republicà. Després vaig trobar unes altres coses que era que, que jo no coneixia, que eren les milícies del transport. Pues a més de, de les columnes que van sortir cap, a, cap al front no? pues es van crear això, unes milícies de transporte que eren pues, per aprovisionar i per, bueno, eren els transports d'aquestes milícies. No? Després, amb la militarització, l'any 37, això es va dir cuerpos de tren, es van passar tots aquests milicians, els van fer militars i, bueno, i a l'OED li va tocar una d'aquestes companyies. No? La història és que també, durant el, aquests mesos que, van que va estar fent de, de transportista per la Durruti, el van trucar a Barcelona, per què més a França a comprar armes? Per què van trucar a Oet? Perquè resulta que, mentre les seves temporades de taxista, doncs entre tota aquella gent que va conèixer, va conèixer un paio, un francès, que suposadament era, era un periodista, que estava veient doncs, com anaven les coses aquí. No? Ells com veïns doncs, volien controlar una mica doncs, com anava la història de estat espanyol. No? I els van presentar i el tio li va dir, mira, vull fer com una gira per, per l'estat, Pues per, vull fer un treball pues, com una mica de, mmm, poderós, així ser, seriós i, i gros per, per enviar el, el diari. Eh, Puc llogar al eh, teu taxi i tu que vinguis amb mi, doncs pues, això, unes setmanes. I a l'Oell li va semblar bé. I, bueno, I la història és que van començar sent un taxista i un periodista i a lo llarg d'aquelles setmanes, doncs, pues, eh, bueno, m'imagino que van començar a parlar, van començar a fer-se amics, i la història és que el taxista li va dir pues, que ell feia les seves coses de nit o així a la CNT i l'altre li va dir que bueno, pues jo treballo pels serveis tres francesos i la veritat és que això que t'havia dit més o menys pel diari és per l'espionatge francès i clar, vull saber més de les coses que t'havia preguntat. No? Bueno, la història és que es van fer amics, de fet quan es van separar a eh... Robert Terres, que és el francès, li va dir eh, quan et casis amb la teva dona eh, veniu a passar la, la, la lluna de mel a París que, que us invito, no? I bueno, així es va quedar. La història és que la CNT es va assabentar de que Huet de coneixia aquest pau i llavors el van enviar a França i li van dir contacte amb ell i que et posi en contacte amb, amb proveïdors d'armes. I bueno, van fer, que jo sé que web va fer tres viatges, el primer va ser una mica cutre, amb els taxis i amb, i amb una mena de, de, de remolcs darrere o així, no? per transportar-los fins als Pirineus, i els Pirineus els van carregar amb, amb mulos i així, i, i ja per la muntanya, i després els camions de la Durruti. Després el segon viatge el van fer per barco, que això, com veureu, és una cosa que ja després aprofitarà, no? aquest coneixement d'alguns ports o algunes platges i, i alguns uh, mercantes i el tercer va ser per la frontera de Puigcerdà, que, que la controlava la GNT. Bé, bueno, després ho et, això passa ja als transports, al cuerpo de tren, li toca la batalla de l'Ebro, quan està allà al front, ja es queda a Catalunya i el primer que li toca és eh, passar ferits cap a França, no?, quan veuen que es va perdent la guerra, després passar a nens que hi havia un pilot d'orfes bueno, doncs i així, que hi havia a molts llocs, no?, passar-los també a França, i en una d'aquestes tornades el paren al costat de la, la muda, a ell, la seva companyia, ell era capità de, de la primera companyia. Paren tots els seus camions i els tenen allà parats al costat de la Muga doncs uns quants dies sense dir-los res, no? Bueno, la història que al final, quan ja els hi diuen, el que tenen que fer és passar al tresor nacional, bueno, doncs les obres del Prado, d'X de, de, de museus i així, cap a França. Clar, no només les obres del Prado, també el que quedava del, de l'or nacional que no havien enviat a Rússia. A l'hora estava la Mina Canta, de la Bajol, eh, i, i les obres d'art estaven a Castell de Figueres i alguns més, no? Clar, jo em pensava, m'havien enviat papers de la, de la companyia a la que ell treballava, eren tots de la CNT, i n'hi havia uns quants atracadors com ells dels anys 30 a la mateixa companyia. I si us plau, un camió d'or d'aquests estaria guai. No, Negrín no, no els hi va donar els camions d'or, i els hi van tocar, doncs, pues, bueno, camions amb obres del de Prado i així, no? La història és que en aquella època ja es febrer del 39, hivern, les carreteres plenes de refugiats, de refugiades de militars, de gent gran, de gent ferida, aquelles carreteres plenes, no? I aquests anaven en camions plens de caixes. Llavors, moltes vegades, clar, la gent els hi parava, es deia aquestes caixes a fotre el camp i pugeu gent, no? Pugeu tota aquesta gent que no pot caminar o que no sé què. I, bueno, jo no sé gaire bé com els hi explicava el web. El que diu Pons Prades és que ell pujava al camió i els deia, mira, aquí portem una cosa que encara que no ho entenguem massa bé, és una cosa que és de tots i de totes. Això suposadament, encara que no hem passat mai ni per ningun museu d'aquem i així, si, si mirem bé és una mica... tenim un trosset, no? I, llavors, i això no volem que se'l quedin els franquistes i ho portem cap a, cap a França. Bueno, la història no sé com ho va explicar, però no els van prendre res i els van deixar marxar amb les caixes i els camions, no? Que dius, hòstia... Una mica de llàvia tenia aquest tio per, per passar totes aquestes coses, no? Van aconseguir passar a França, doncs com us he dit ja, a febrer del, del 39 hi ha ja el desastre. El primer, bueno, a França hi havia suposadament el front popular, com els que han guanyat ara, no? A l'altre costat. També, això sí que és veritat, esperaven molt menys gent, esperaven potser 50 milers refugiats o així, es van passar com mig milió. I es van desbordar totalment. La història, bueno, la història és que es van ficar en camps de reclusió, concentració, com eh, vulguem dir-los-hi, no? i la història és que molts d'aquests camps sí que hi havia, com, com Bernet, que eren antics camps de presoners per a alemany, per alemany o així, però, per exemple, tots els que hi havia a les platges, els delers, tot aquest, no? Bueno, van ser filferros i guàrdies, i dins res, només sorra, sorra i mar. A Llavors, clar, poc menjar, sanitat, ninguna milers i milers de persones, hivern, la tramuntana, eh, clar comencen les malalties a, a, a ficar-se allà. No? Després hi fotos d'aquestes una mica icòniques, no? que surt pues que el paio o, o la paia havia fet un foradet a la sorra, no? eh, s'havia posat la maleta com coixí i, i la manta que portaven per tot per sobre. I això eren els refugis no? que, que, que va donar el Frem Popular francès a pues a toda aquella gente republicana que había surgido aquí, ¿no? Después, claro, la extrema derecha francesa, pues ahí vienen los anarquistas y los comunistas, con cuerno y rabo a violar a nuestras mujeres y todas estas merdas que se diuencen siempre, ¿no? Bueno, pues eso, un piloto de gente, después van ser la, la propia gente republicana que estaba integrada en los campos, las que, que van a ir a los campos, ¿no? Y hacerlos una mica más habitables, si es que os podíxeis. Por suerte, Uet era era un buscavidas y además tenía un portava un camió, no? així que el que van fer ell i els seus companys va ser primer anar a París i evitar-se tot aquest tros dels Pirineus que era on la gendarmeria parava a tot aquell que, no, que, no, que deia una R una mica més forta de normal. A París, Huet i, i els seus amics els envien a CETE, que és un, po, és un port que hi ha una mica més, eh, pues, més amunt de, de Perpinyà i així, i la història era anar enviant a militants de confiança a ports, sobretot per treure gent per barco cap a, cap a altres llocs, no? perquè poguessin sortir de França. Això. La majoria de la gent no va tindre tanta sort i es van quedar als camps no? durant equis temps. Clar, la història també és que tot el que moltes vegades va malament pot anar pitjor. No? Eh, el maig de l'any 40 els alemanys decideixen que no els hi està bé amb Txèquia, Eslovàquia, Polònia i així, que invadiran Bèlgica, Holanda i França, també. Aquell exèrcit francès que eren bueno, els, els, els fills o els nens de Napoleón, els hi duran 40 dies, els alemanys, i llavors doncs, més problemes. No? Aquí ja surt un altre dels protagonistes del llibre, que és eh, Paco Ponzan. Paco Ponzan era, era un mestre d'Oscar, que ja, de fet, quan la, eh, el Consell d'Aragón ja era el delegat de transports i així, ja era un tipus com a interessant, no? quan l'ISTER es munta les col·lectivitats i tot això, Pontan eh, fuig i es fica en una unitat anarquista i el que fan serà grups com, com de guerrilla o d'informació. No? espionatge contra espionatge, ells passaven a darrere de les, de les línies feixistes i a vegades feien sabotatges, a vegades només agafaven informació a vegades treien gent republicana que tenien que treure i passar-la a l'altre costat. No? Bueno, ell es va ficar en un, en un grup que es deia Libertador i també una cosa molt interessant és que quan Ponzani i la seva gent creu a la frontera el, el 39 no entreguen les armes. Ells el que fan és busquen uns, com uns bidons, les fiquen dins i les enterren al costat de la Muga per tornar-les a agafar quan puguin. Bueno, la història és que a Ponzan el porten a, a Bernet, que és el camp de, bueno, era un camp de seguretat, on van ficar a la 26 divisió, que era l'antiguadorruti, on van ficar els internacionals, a part d'ells, i també alguns, eh, algunes unitats comunistes eh, pues que, com que, que eren destacades. No? Ponzan comença a fer coses al camp molt ràpid i té la sort de que coneix un, un comunista francès que es diu Benacet, que li dona treball i llavors pot sortir del camp i comencen a fer coses per treure a la resta del seu grup del camp. i comencen a fer una xarxa d'evaió amb aquella època encara era del 39 de sud a nord per treure gent de, dels camps de que hi havia franquistes i de les presons perquè a vegades amb una mica de diners a vegades amb papers eh, falsificats amb coses doncs els hi podídien salvar la vida i els anaven passant cap a França no? Clara La història és que quan es fiquen els alemanys tot això canvia i el tràfic, en ve de ser de nord a sud, comença a ser molt a l'oestia, de sud a ser de nord, a, de França cap aquí. No? A més es fiquen tots els serveis eh, secrets aliats i tots van creant xarxes d'evació, però clar, tots acaben passant, creuant els Pirineus. No? Llavors els guies són o francesos del nord o, o gent de la l'avessant sud, que, que són el, els que fan de, de pràctics, no? que es diuen. I, bueno, i la, i la xarxa punzant, que sobretot serà gent catalana i aragonesa, i sobretot llibertària, es comença a fer una, una, una xarxa bastant potent. No? Comencen treballant per, treballant per Sàbot, que era una era francesa, després comencen a treballar pels anglesos també, comencen a treballar pels francesos, pels polonesos, bueno, per un pilot de gent. Més o menys 3.000 persones treball, eh, travessaran la Muga amb la xarxa punzant. La cosa també és que a l'estiu del 41 hi havia tanta gent tractant de, de passar cap al sud que eh, Ponzant necessita fer algunes coses noves. I Llavors li parlen d'un tio que, que viu a Set i que fa algunes eh, fugues de gent per barco. I aquest tio és Manuel Oued. La, pri la primera fugida que fan per barco és, és curiosa perquè és, no són gent amb problemes o si sí, són gent amb problemes, però amb molt més problemes que altres. Són jueus diamantistes d'en Després, bueno, és tota una aventura aquesta a través del barco, no? perquè clar, el, la gent del barco volia prendre li la pasta als, als diamantistes. Els jueus volen tirar per la borda la gent del barco, però necessiten algú que els porti fins allà. Eh, ho he tastat com una mica al mig. La història és que al final els jueus arriben a Lisboa, que és on agafaran el barc per bar als Estats Units, i un d'ells eh, li donarà una caixa de sabates plena de, de monedes d'or a Huet, perquè els ha ajudat. I aquesta caixa de sabates plena d'or serà la que pagui els primers mesos de la, de la xarxa de lesió marítima, no? Bé, això, Ponzana el truca, queden a Toulouse i li diuen això, no donem abast per, per passar gent caminant, necessitem barcos i llavors primer pensen en comprar un, un barquet o comprar el, el mercant aquest, el d'hora, el que passa és que estava fet pols i, i al final ho deixen. I la història que el que faran serà eh, ponzant en via a, a l'estat espanyol, tant a Barcelona com a València, a parlar amb capitans de mercants fruiters que quan descarreguin i venin tot pels puestos on els hi quan tornin de baixada doncs passin per Marsella, per Perpinyan, per Set, per aixís, i vagin agafant gent. No? No, no tenen per què ser els ports de les ciutats, poden ser platges o huesos així propers, no? Bueno, la història és que entre el 41 i el 43, que es la antena marítima que li diuran, sortiran entre 700 i 800 persones eh, per barco, no? I l'encarregat principal d'aquesta xarxa és és UET. Bueno, al final trobem xarxes d'evació, pues, de tots els partits polítics, de tots els sindicats, de totes les tendències. No? Col·laborant, pues, jo amb aquest servei, jo amb aquest altre, jo amb tots, jo bueno, una mica de tot. No? Vale. El que passa que els anarquistes sí que van ser bastant importants dint d'aquestes coses. Una cosa que ja us he dit abans una, una miqueta, però que sempre faig, tant a les xerrades de, de Maquis, com a les falsificadors, com, com ara la presentació del llibre, és una mica el tema del de gènere i el tema de les dones. Sempre començo fent l'exemple que hi ha amb el, maquis, amb el tema del Maquis, amb el tema del suport del Maquis, hi havia més o menys un 50% d'homes i un 50% de, de dones no? donant suport de la manera que sigui. La història que ja canviava una mica quan aquelles persones eren descobertes. Si eres un home, normalment el que feien era eh, pujar-te a la muntanya i començar a participar als, als grups que hi havia a la muntanya, els no? grups de guerrilla. Mentre que normalment a les dones el que es feia era se les amagava, se les emportava una altra província i es quedaven amagades a casa de gent que, que, bueno, que es coneixia. No? Per què? Doncs perquè, bàsicament, encara som bastant machistes, llavors, que fa no sé quants anys, eh, doncs molt més. No? no es volia dones a la, a la muntanya perquè, sí, per temes tan cutres, com eh, no, és que si no els homes estan, es distreuen i no sé què, Bé, doncs totes les majors xorrades i, i machismes d'ara, de, de, doncs llavors més. No? I això sí que és igual, comunistes, socialistes, anarquistes, tothom igual. Bueno, dius, no, pues que sé jo, no, mira, mujeres libres de l'anarquisme, eh, es, es parlava d'això, tot això. Tu mires els grups d'acció de Barcelona, el número de dones és ínfim. Que sé jo, al final, això, si, a, si a les xarxes de suport hi havia un 50%, els grups de, de guerrilla potser van arribar a un 2% les dones. ¿vale? A més, sempre això, normalment, de molts d'aquests temes som tius que parlem de tius. A mi va estar guai per una, una, una dona a la Kelo, que és un gastetxe, a, a, no sé si és Portugalete o Santurchi o així, i jo feia la xerrada de Maquis, no? I em va dir, perdona, jo he venit aquí a oir una charla sobre la guerrilla anarquista i solo me hablas de tíos.. I vaig dir... Eh, eh és veritat no? i llavors vaig dir pues mira, mínim aquest 2% el tinc que ficar i tinc que ficar més no? i després pues potser tinc que, fer, tinc que buscar una mica més no? parar-me una mica més quan em surti algun nom i anar tibant lo mateix amb la falsificació el mateix amb la, el llibre jo aquí he tractat de treure tots els noms que he pogut, que de fet hi ha uns quants, eh? perquè aquí darrere al final pues hi ha un llistat de, de tota la gent que, que surt al llibre no? però bueno, no sé si passarà del 15% o al 20%. No? De fet, ara, ara que us estava parlant de la, de la Pat O'Liri, no? de, de la xarxa Ponzan, totes les fotos són d'homes, faltaria més. No? I la història, que, bueno, que jo, com tinc la sort de l'A Ali pinta, eh, hi havia una foto així com, com més icònica, que és aquesta, que surt del Ponzan i part de, dels guies, no? eh, dels coneguts. I jo li vaig dir, perquè la xarxa Ponzan una cosa bona té, que és que hi havia un piló de dones participant. No? Li vaig dir, podies fer més o menys amb el mateix decorat i així, on està el Pao Pozan, posar la seva germana Pilar Pozá, que era una de les enllaços importants de la, de la xarxa i després ficar pues, algunes de les dones de la xarxa. No? A Conchita, perquè és una de les protagonistes del llibre, que ara que estem al tema de la dona, de les dones, us explicaré una mica més. Pues, patro, a Alemanya, pues, simplement un, un petit homenatge no? a, a totes aquestes dones que van fer- el mateix que els homes, però no surten. no, no es parla d'elles. Una altra coseta, doncs pues això, Uet. Uet és un referent revolucionari, cooperació, solidaritat, no sé què... Queda guai en tot, menys en el tema de gènere, com sempre. Bueno, te recordes el documental d'ahir, no? I també un altre màquia anarquista, no sé què, es casa amb una dona, bueno, tenia... estava casat amb una altra, no sé què... Doncs no... pues, com sempre. Uet tenia la seva dona, que es deia que deia Rosita, que vivia a Barcelona. Quan va acabar la Guerra Civil, Uet va marxar, Rosita es va quedar amb la filla. La filla estava malalta. Uet sí que l'enviava de tant en tant peles o així, però clar, Uet aquí estava, estava buscat. Bàsicament, Rosita i, i Maria, la filla, van estar oblidades durant aquells anys. No? Després, Uet, per el que em deia Antonina, diu, uuuh, era un home molt atractiu, no sé què, no sé quants i ho sabia i li agradava. No? Llavors, pues, això, Conxita, que és una de les enllaços importants de la, de la xarxa Ponzant, va ser la seva companya durant tota la Segona Guerra Mundial. No? Quan es desmonta l'antena la, marítima, els envien els dos a, a Viena. Però bé, bueno, ells fan com vida de parella durant, durant tota la Segona Guerra Mundial i després tornen. No? La història és que, clar, Wet eh, no li diu res a la seva dona, a mi, cadascú pot fer el que vulgui, no? però si partim de tota aquesta solidaritat, eh, col·laboració així, no està de més una mica de veritat amb les coses, no? i si tothom està d'acord, a mi em sembla perfecte, però en amagant tot, la història és que al final Rosita no, no es juntarà amb, amb Uet fins al 47 o al 48, que per per aquella per, per llavors eh, Conxita havia mort, i això també és una altra cosa curiosa. No? Bé, bueno, eh, Pons Prades deia que havia mort d'una infecció o alguna així i després amb el, amb el llibre de la Neus català resulta que surt un, un text sobre Conxica que l'escriu Wet. I vaig dir, hòstia, i bueno, parla d'ella i tal i qual i diu que això, que es va morir d'una infecció, pues, d'una ferida que va rebre durant la lliberació de París i, i tal, no? I, I jo tinc una foto de després de la lliberació de París que s'ho i no li passava. res. Bé, bueno, aviam el que passa i total que al final en una de les entrevistes em van dir, no? eh, o Rosita es va morir perquè estava embarassada de Malaluet i van decidir avortar i es va morir durant, durant l'avortament, no?, i jo, pues mira això, bé, bueno, totes aquestes coses, no? al final això, mira que té que ser difícil quedar bé en un pilot de coses, no?, doncs pues què et costaria pues, quedar bé en un altre, no?, o, ja, o quedar malament amb tot. Pues el tema de les, de, de les dones sempre igual. I jo sempre una cosa que dic és que us animo a totes a que escriviu les coses o les conteu o les digueu com vulgueu perquè ho feu d'una manera una mica diferent de nosaltres i és tan interessant com la nostra no? I, i està guai que... Jo, per exemple, em diuen tens un pilot de coses de, de dones amb grups d'acció, eh, per què no fas una xerrada d'això? Doncs pues perquè la té que fer una dona, no la tinc que fer jo. O... Sí que em va dir una amiga meva, i si la fem a mitges? Dic, bueno, I jo si la fem a mitges ser sí. Però, però em sembla que no tinc que ser jo el que vingui a parlar d'un pilota de dones interessants. No? És aquesta cosa que, que sempre m'agrada parlar. Ara ja per, bueno, per enganxar-nos una mica més aquí al Tochon, m'imagino que sona la 9, la nou, la companyia aquesta de republicans, eh, que va ser la primera companyia militar que va entrar a París no? i alliberar París. No s'havia parlat d'això fins eh, fa uns anys, Bàsicament perquè, clar, els francesos, que la primera companyia tres fossin gent de l'estat espanyol ja no els agradava res no? i no fossin francesos. Però és que després, a, a l'agenda de l'estat, que no fossin comunistes, que és bàsicament la, pues la facció que va guanyar, no? tampoc els agradava perquè més de la meitat de la nou eren anarcos. Llavors ha sigut una història que ha bastant oblidada. Eh, per sort, Paco Roca va treure un còmic, que és Los surcos de la Farc, que es va sortir bastant, eh, han sortit alguns llibres, van, els hi van posar una plaça a París i, bueno, i s'ha parlat no?, els últims anys. Què passa amb la Nou? La Nou va entrar a París. Bueno, París estava, havia declarat la insurrecció, no?, la, la gent de la resistència allà, però una mica com havia passat a València. No tenien força per assaltar els quartells i no tenien munició per aguantar masses dies. Llavors necessitaven ajuda. La història és que estaven a prop de París els aliats, sobretot els americans, però dins de l'exèrcit americà hi havia una unitat francesa, la segona divisió blindada, que manava l'Eclerc. Aquesta divisió tenia, tenia un pilot de gent republicana espanyola que tot aquell gent que estava al front del sud no havien pogut passar a França, sinó que molts havien marxat cap a Argèlia i, i cap al Marroc, no? i havien acabat a unitats franceses. Total, que eh, l'Eclerc, que està al costat de París, parla amb els americans i els americans li diuen avorejarem París i nosaltres el que ens interessa és anar cap a Alemanya el més ràpid. I l'Eclerc, com francès, va dir no. Em salto les ordres i envio a la gent que tingui més a prop i que sigui alguna unitat d'aquestes de xoc per entrar, per, simplement perquè la gent de la resistència vegi que estem aquí i que, bueno, i bueno, comença a mirar i els que hi ha ja són la 9. La 9 era una unitat que s'havia distinguit amb un pilot de lluites i els envia, perquè ni, si, ni, ni siquiera envia a tota la 9. Envia la segona i la tercera companyia, de les tres que tenia. Eh, fica després a tres tanques que tenia d'una altra companyia. Bé, bueno, no, no entrarien a París més de 200 persones. I van entrar com, com 20 vehicles o així, res. No? Però la història és que els alemanys ja van veure, ja veure l'exèrcit amèrica, dins de París, no? que a París ja estava en armes. I l'interessant d'això és que, bueno, la gent de la Nou entra i es comencen a veure la gent que està a les barricades amb la gent que està als vehicles. I, hòstia, aquesta gent era de la Durruti. Ah, sí, sí. I els de les barricades també. Hòstia, mira, el, el no sé qui. I, clar, una vegada París eh, s'allibera Pues aquesta gent es junta i dona la possibilitat que hi havia un pilot de gent de la, de la 26 divisió, de l'antiga columna d'Urruti, que uns estaven a sobre dels, dels vehicles i, a, i els altres avall. No? Llavors comencen a fer reunions, perquè ja es veu que els nazis han perdut la guerra o que els hi queden uns mesos i que el següent pas serà treure els Pirineus i anar cap avaig. Perquè això és el que es creia en aquella època. Clar. Llavors la història és que també a París hi havia un personatge que és un dels altres personatges, igual que us he parlat una mica de Robert Terres o de de Paco Pontzan i hi havia un altre personatge peculiar que és Laureano Ferrarada, no? el gran falsificador, que era el que, portava, el que era el secretari general de la CNT a París. Aquestí estava ficat amb un grup de resistència i sobretot estava, eh, falsificaven coses, eh, falsificaven bueno, doncs tot tipus de papers, documentacions, així en eh, bon de pressionament, tant per la resistència, com pels llibertaris, com pels jueus. Eh, bueno. I una altra cosa que feien era assaltar polvorins alemanys per agafar armes, per anar cap al sud. Quan arriben els de la nou, fan una reunió a la FNT de París i els de la nou els diuen si vosaltres poseu sis resistents, eh, nosaltres posem un vehicle il·legal. I el posem a la rereguarda i aneu agafant armes el temps que, que ens duri la, la cosa. No? I cada l'aparell pues, de setmanes les enviem. Nosaltres anirem enviant camions a París pues, per agafar benzina, per agafar coses pues, les coses que no necessitem a la unitat, no? i podeu aprofitar aquests transports per portar les armes que heu agafat cap, a, cap aquí. Doncs pues, un dels sis és Huet i punt del, del, del seu grup d'afinitat. Se'n van, se'n van vuit setmanes amb, amb la 9. De fet, els hi toca entrar en combat alguna vegada. I la cosa és que a les 8 setmanes tenen un combat fort, part de la gent que havia ficat el, el vehicle aquest il·legal, que es diu Canguro, moren amb aquest combat i hi ha Campos, que és el, el que havia organitzat una mica tot això, els diu, bueno, em sembla que és el moment de... Doncs pues ja ha de deixar, no? Li fiquem un papinaco al, al Canguro i vosaltres us torneu a, a París amb el, que, amb, el que us, amb el que heu anat arreplegant, no? Clar, vuit setmanes es donen, eh? Ells acabaven sobretot armament lleuger, doncs no? tant bombes de mà, pistoles, fusells, coses que es poguessin transportar, no? Bueno, i algunes coses més que després van fer negoci per a l'altre costat, però sobretot era armament lleuger per, per aprofitar els grups de guerrilla, no? Tornen cap a París i... Bueno, s'acaba la Guerra Civil, la Guerra Civil, la Guerra Mundial, i a París hi havia doncs, un pilot d'emigrants de, de i el grup més, més totxo de tota aquesta migració eren llibertaris i llibertàries, no? Clar, després d'una guerra, doncs, per un costat tenen un pilot d'armes, després tenen un pilot de gent que havia fet la guerra primer a l'estat espanyol i després a França, que estan doncs, que tothom es queda una mica tocat i es queda que és més fàcil a vegada seguir fent una mica la guerra que, que, que reciclar-se a la pau, no? I després tenen, clar, resulta que els aliats no han baixat. Es van quedar allà, no? Eh, bueno, al final van mirar i era més fàcil, bueno, els hi va fer més por que estiguessin aquí els comunistes o qualsevol cosa més aperturista que Franco. Al final Franco era una, era una, era una cosa que no, no els hi donava problemes i ja està. No? Així és que així es van quedar, però clar, tota la gent que estava a l'exili no, no ho podia acceptar, no? llavors es van empezar. Primer es va fer l'intent aquest de Vall d'Aran, no? que va ser, va ser un fracàs, que l'únic, el millor que va tindre va ser que sí que va posar en contacte gent del que baixava de França amb, el, amb la gent que hi havia aquí als grups, i, bueno, I després aquí es parla una mica de, de tota l'organització que es va començar a fer a França clandestina per eh, suport a, a tota la gent que baixava a Barcelona, Catalunya o altres llocs a tractar de canviar coses. No? I Laureano Cerrada era un crac. Us he dit que era falsificador a més li va tocar una cosa boníssima. Era el regalo de compleans de falsificador que tots voldrien. No? El 45 al maig quan es llibera a Milán hi ha un pilot d'unitats partisanes que entren a Milán no? i hi havia entrelles hi havia un anarquista que es deia Màlatesa Brucci i seguint van avançant per la ciutat es fiquen a, a una super-imprenta i troben les planxes de la Pasetta Espanyola. No totes es feien aquí, algunes es feien fora. Pues bueno, pues dins de la Malatesta Brucci hi un hi ha un home que es diu Humberto Marzocchi que havia estat lluitant a la, a la Columna Escaso, que després havia estat lluitant amb els anarcos espanyols a França i quan treballò diu hem d'avisar els nostres amics de París. Van a París i li diuen a Cerrada hem trobat això. Cerrada marxar disparat amb, amb, amb la seva gent a França, a, a, a Milano a agafar, a agafar aquelles planxes. No? Llavors, bueno, ells ja falsificaven tot el que es podia però comença una etapa nova. No? Diuen, bueno, ara potser podem fer una cosa que ja volien fer els alemanys amb els anglesos, que era inundar Anglaterra de, de moneda falsa per depreciar. Sí. Bueno, la història és que, clar, França sortia d'una guerra, no tenien, a vegades els materials no eren els, els millors, no? perquè això era una economia que s'estava pues, recuperant a poc a poc. Llavors el paper no era el bo. Però bueno, ells van fent proves, van falsificant tot el falsificable, i el que, el que fan durant aquesta època és, en ve de ficar els, els bitllets directament, ells canvien... Eh, tenen contactes a la fàbrica de moneda a Madrid i el que fan és, els bitllets que hi trencats, que tu deixes al banc perquè te te'ls canvien per un de nou, els hi donaven no sé quants bitllets d'aquests falsos i els hi donaven bitllets d'aquests trencats. I després anaven canviant això. Després ja van millorar. Eh? Van començar a falsificar les pessetes, després va, es van a donar adonar que si no falsificaves francs francesos, que era el que donava una pena de tal més forta, les altres monedes, Bueno, pues, dòlars, llibres, eh, marcos alemanes, eh, bueno, van començar a falsificar tot. Però després van començar a falsificar loteria. Partes de defunció, del treball, de, de, de, de bueno, tot el que sospaces pel cap, ho van començar a falsificar. I ja, pues, bueno, amb aquesta pasta que sortia, pues, van començar a fer eh, empreses de transport, eh, xarxes d'hotels perquè, perquè pogués viure tota aquesta gent que treballava en aquestes xarxes. Bueno, van fer com una mena d'imperio clandestino, no? il·legal. El pues, pues, pues, que fan els del PP, però una mica revolucionari. No? Que, que La pasta que sortís pues, per, per, per intentar canviar coses. No? Que Laureano també ho deia. Em van marxar no sé quants amics eh, que els hi havia posat empreses presa el seu nom, van fugir. Saps? Però bé, bueno, ja ho sabíem, que algun tocaria. La història és que bueno, la CNT mai va tindre tanta pasta, la història també és que l'únic que no falsificaven era francs, llavors necessitaven grups d'acció per, eh, per fer atacaments a França, per tindre francs. I aquí també Uet, també col·labora. Uet, de fet, després és un dels encarregats d'anar a comprar armes a altres llocs, perquè, per exemple, doncs això els italians, que havien desarmat un pilot de, de gent de, allà a Itàlia d'Alemanys, tenien moltes armes. Uet es fica amb, el, amb aquest tràfic, no? I és l'encarregat, un dels encarregats de Cerrada i de la CNT per tot això. Bueno, ya, això s'acaba, el 51, perquè a França hi ha un atracament d'un dels grups lligats a Cerrada, que acaba com el Rosari de l'Aurora. Primer no, no s'emporten res de pasta, que és el de menys, però maten a dos policies, deixen ferit eh, greu a un altre, maten a un, a un peató que passava per allà i deixen ferits a 8 peatons més. Un desastre. A part, un de, un dels, de la gent del comando també el deixen ferit, que més dóna casualitat que és un dels guies de la Ponzant, no? el Joan Català. A França hi ha, hi ha un revolt de l'hòstia. Primer no, sab no saben qui és, però després ja acaben veient que són els, els anarcos espanyols. I comencen a fer redades per tot el país, amb la gent clandestina i amb la gent no clandestina també. Llavors hi gent com peirats, com bueno, gent important dels sindicalistes, acaben tots el talego, molts torturats, i eh, de fet eh, bueno, es passen molt amb, les, amb, amb els interrogatoris amb les coses, i amenacen a ilegalitzar la, la CNT a França. I llavors això ja, doncs la CNT acaba dient que bueno, s'acabaran els atrecaments tant aquí com a l'Estat. Bueno, doncs per anar acabant, que ja porto no sé quanta estona de, de, de xarxa, eh, un altre raó que fa interessant a que, a aquest paio, eh, un dels seus millors amics, pues el Kiku. Sabater, no? Si hi ha una referència de la, de la guerrilla llibertària, pues segurament, tant a Catalunya com fora, és, és el Quico. De fet, l'últim viatge que va fer, no? el Nadal del 59-60, van sortir de casa d'Huet. Huet els hi havia preparat les motxilles, els hi havia preparat les armes, i, bueno, i també els hi va dir, no? perquè hi era una cosa que, que el Quico li va dir tot el món aquella vegada. Hi ha massa gent que sap que baixes, que estan esperant segurament. Imagineu, ja ho sabeu, no? van passar, a, a un mas de la província de Girona van matar tot el grup i després el Kiko va arribar fins a, fins a Sant Celoni que allà se'l va empelar. No? La història és que, bé, bueno, pues, eh, aquí surten unes quantes coses eh, juntes del de Quico i Huet. No sé si es van conèixer abans, si es van conèixer durant la Guerra Civil, perquè els dos estaven ficats en grup d'acció. Per exemple, amb l'Oreà Nocerrada, els dos eren en grup d'acció del Poblenou. Possiblement es, es conegueran de, de llavors. I després amb el Kiko, el Kiko va col·laborar, diuen, amb la, amb la xarxa Ponzan, Tampoc sé si, si va ser el seu primer, la seva primera trobada, no? El que sí que tenim segur és que no sé si és el 45 o el 46, amb una operació, perquè a l'Aureano Ferradera li agradava això de batejar les, les coses, amb l'operació Sacarina, que era una operació de portar armes cap, a, cap aquí, cap a Catalunya, doncs Ues les va portar fins a, la, fins a la frontera i després un dels grups que baixaven aquestes armes era el Kiko también es divertido, eso de la operación Sacarina, ¿por qué es digo operación Sacarina? Porque estas armas una parte la van a pasta, pero toda la otra parte la van a pagar en Sacarina, y yo te digo. Y luego unas zafaban tantas Sacarinas, o sea, Y después, claro, después cuando vas diciendo cosas, dices, hostia, claro. Los americanos cuando iban a Francia, van eh, la, la mayoría de las cosas que ficaban del material al ficaban por el puerto de Marsella. Marsella, el puesto más legal del mundo. Llavors hi ha alguns testimonis de gent que correva al port, no? que deia nosaltres arribàvem al port, no? anàvem allà on els americans i ens donaven un camió, ens donaven la, la càrrega, que és el que ens foqués, no? i ens donaven el destí. I ells com que es despreocupaven, diuen no? que pues a l'estoneta havia desaparegut el camió, el xòfer, la càrrega, tot. <ríe> I, clar, bueno, gent, no sé si, cone, si coneixeu gent americana, però algunes coses són molt innocents. No, no, no tenen aquesta cosa mediterrània que, que hi ha per aquí. No? Desapareixia de tot i jo deia, pues mira, ja sé d'on ha sortit la sacarina. No? De fet, després, el, bueno, clar, aquests atrecaven americans, eh, els hi van comprar planxes ràpides per fer tràfic d'armes, bueno, un pilot de coses. No? El Quico es va conèixer suposadament aquesta vegada però el Kiko tenia residència forçosa a Dijon, no, no el deixaven aprovar-se a, a la frontera. I la història és que bueno, el Quico eh, sortia, clar, sortia il·legalment. Llavors hi havia un vellet, un andalús, que l'agafava amb moto, el portava dos o tres pobles més allà ell li comprava el bitllet de tren, després el Kiko es ficava per darrere i, i ell es muntava. No? I després anava a buscar-lo Uet. Uet per aquella època s'havia fet una mena de s'havia fet empresari de catifes, ell deia que eren catifes perses, però després també venia d'Alicante, que deia que eren igual de bones, però molt més barates, i llavors ell, bueno, fet un, un dels altres motes era el marquès, perquè sempre anava molt ben vestit, i així, es tenia un cotxe, després tenia papers, com havia participat a la resistència de França, tenien uns papers que quan et parava la poli, eres com resident de primera, alguna moguda així. Uet portava el Kiko per França, ficat a sota de les catifes al cotxe. Tinc una reunió a París, a no sé què. Van ser molt bons amics i això l'última despedida va ser la seva, no? I ja per anar acabant. Una cosa, Manuel Huet era el murciano. El mote que ens ha arribat a nosaltres era el murciano. I li vaig dir, però si és de València, aquest tio, no? Bueno, era una de les moltes dubtes que jo tenia al començament, no? Després em va arribar, que no, el seu mote veritat era València o valencianet, però que utilitzava el murciano cada vegada que tenia problemes amb la policia a Barcelona com després a França, hi havia un pilot de gent de Múrcia que va, es va ficar als grups d'acció. No? Als anys 10 i 20 va haver un pilot de de, de Múrcia, de fet hi havia un tren que li el Transmurciano, que pujava de, de Múrcia a Catalunya. No? no van ser ben rebuts i ben rebudes a, a Catalunya, però la CNT, que estava creixent en aquella època, els hi va obrir els braços. No? Llavors va haver un pilot de gent que es va ficar als grups culturals, excursionistes, de, de sanitat, de tot, i també als grups armats. I llavors, clar, o sigui, sea, quin ha sido? Doncs pues mira, ha sido el Largo, el Rubio i el Murciano. Doncs pues clar, el Murciano podien ser... Pff, no sé quants. Doncs pues això, pues una, una d'aquestes coses que al final moltes de les dubtes han sigut si a vegades si busques la, la resposta més normal i la més fàcil és la que és veritat, no? El que passa és clar, que no t'ho pots inventar. Tu tens, tens que, que buscar-ho per algun costat, no? Després també eh, pues, hi ha un parell de cosetes. Atracaments, n'hi ha un pilot. Per què tants? Pues perquè feia falta pasta per un pilot de coses. Feia falta pasta, sobretot, per tota la gent que estava als talegos i als camps, no? per tractar de, de, de que anessin sortint d'allà, per falsificar papers perquè sortís tota aquesta gent. Després, perquè pagaves, si a un jutge li pagaves una miqueta, doncs pues potser en ve de 30 anys eren 20, o si s'ho anava baixant, no? O potser un policia anava a fer el cafè en el moment que tenia que fer-ho. Per això, clar, feia sempre feia va, falta pasta. I ho diu et amb les cotitzacions del sindicat no arriba per tot això, no? I llavors, els atracaments, després, la premsa confederal, els anarcos sempre els hi ha encantat, els diaris, el no sé què, no sé quant, bueno, tots deficitaris, de sempre. Bé, bueno, les famílies, les armes, doncs això. Doncs els atracaments, siguin de 200 pessetes o de 300.000, no? Sempre l'atracar. Després, una una pregunta que m'ha fet molta gent i que us he dit abans. Aquí, El Angulo Muerto, Manuel Huila, ni Cautivo ni Desarmadas, no hi ha un nom. Qui, qui ha escrit això? Per mi ho ha escrit ni Cautivo ni Desarmadas. Jo em dic Valentí. Hi ha poquíssima gent que sap que jo em dic Valentí, però molta gent de la meva quadrilla de La Goronya, sóc el, el Chowy i, i Valentí no ho saben, no? I després, totes les coses que faig al blog, jo poso I menoror. I Manol. I Manol era el gos que venia amb mi. No, ja el vas conèixer, que ho feia a les rutes de maquis amb mi no? I ara signo amb el seu nom. llavores bueno, A mi Manol encara em pot conèixer una mica més de gent. No? Però ni negativess armades ja és un projecte que porta no sé quants anys. I llavores per mi em significava molt més que, que posar el meu nom i els meus cognoms. No? després això és, és una cosa que és un projecte de, de memòria i no és una persona. És, no sé, a mi em semblava molt bonic, no? I el que passa que també sí que em va semblar una mica flipant que molta gent busca el nom de, de, de, qui, de qui ha fet aquesta cosa, no? I llavors, doncs pues això, dic, dic que no sé si serveix d'algú que posi el meu nom. La major part de la gent que en coneix no tindrà ni idea de què ha sigut. I bé, bueno, bàsicament per això. I bé, bueno, us podria explicar un pilot de coses més, però em doncs sembla que ja el he xerrat 5. massa. No, que sapigueu que com és de lletra petita, falta un pilot de coses. I la història és que ha sigut un plaer per mi poder compartir aquesta estona amb vosaltres, que si teniu alguna pregunta o el que vulguem dir sobre el tema, doncs pues, guai. I si no, doncs pues, que moltes mercis.